Так заголосила горювальниця, що душа чоловіка ще на мить затрималась у хаті, він через силу розплющив вії, і побачив на Оксаниних очах чорні сльози. Чого ж вони чорні, а не сині, як лоса на розквитному льоні? І коси чорними стали в неї. А куди ж спливло з них сонце? І чого усе відходить? Даленіє нього і очі... І сльози, і коси. Невже отак прощаються із світом, де є любов, де є сини, де є червона пшениця, і човни, і сонце, і грім, що й зараз підворушує його тіня у хату, яка не кинула тіні на жодну людину, на жодну. І хата його ніби опинилася на річці, попливла, мов човен, а Оксанині сльози випали з очей. Наче роди, Прощавайте очі Прощавайте коси Прощавайте сини Як вам без батька буде на білому світі На чорній землі Уже не очима, а Марвам побачив їх І не голосом, а душею заговорив до дружини Не плач, Оксанко, не треба Хай не стікають твої зорі сльозою, чуєш От прихились до мене, бо я вже не можу. Отак. Я любив тебе на цьому світі. Любити мій на тому. Тільки ти не вдовуй. Виходь заміж. Бо ж Мій час минув. І час зупинився в його очах. А вона стала вдовою. Хапаючись руками за груди, за одвірки, за двері, сліпнучи од сліз і горя, вона якось вибралася з хати, за якою стогонила хвиля, усе, усе, що було перед нею, здалось безкраєю пустелею. Земля вибивалася із-під ніг, і тоді вдова потягнулася руками й очима до неба. Хмара, провисаючи над бродом, насварилася на неї огненною різкою, а далі заплакала на весь світ. Вона теж збагнула. Не стало людини. Із хати вибіг старшенький, ревно притулився до маминих ніг, охопив їх ручатами. — Мамо, а чого наш татко все мовчить? — злякано запитав, іще не знаючи, що таке смерть і що таке людська злоба. У селі десь стріпинулася чутка, що Ярослава присочив семен магазинника, або, як звали його по вуличному, «чорт із свічечкою». Та зразу ж знайшлися свідки, що в ніч убієння були семеном в окрузі, де він збував саморобні вовняні наліжники, які щиткала його полохливо, мов свічка-дружина. Все життя семен-магазанник будні рвався до багатства, у цвіта, до святенництва». З багатством у нього не витанцьовалось через більшовиків, а святенництвом переборщив. Куди раніше не йшов, брав із собою свічечку, запалював її і перед богами, і перед наволоччю, тому й прилипло до нього прізвисько чорт із свічечкою. Правда, коли й того думи зрозуміли, що за з усіма скоропадськими денікінами і врангелями не звоює молоду державу, пронозуватий Семен вирішив перебудуватися. Він закинув свічечки, помаленьку крадькома продав троян коней і воли, хазяйство перевів на хазяйствечко та миколаївське золото. Зробився аж малоспроможним середняком і хитромудро втерся в активісти, вибиваючи собі язиком і нахрапистістю видноти і виготи. Зараз нейтралом сидіти не можна, бо епоха просвіщав свою затуркану ним і роботою жінку». Зараз головне – знати ідеї і пропорції. Когось потрібно гробити, комусь треба насолити, а якомусь і ура кричати. От тоді до чогось і докричиться. Ну і ще одне треба знати – де не можна перескочити, там служінням, поклоном підлізь. Від поклону не згорбатієш. Політика – це крутіш і дуже тонке діло, як золота нитка». «Політика може кого-хочу взяти на решето і пересіяти». «Що ж ти мовчиш?» – набирав гніву на жорнувате обличчя. Жінка з шовкової куделі льонучи з вовни витягувала нескінченну нитку, прислухалася до гудіння садка, в якому вже розморожувався сік, і тоскно думала про свою долю. Чом їй не трапилась добросердна людина?»